Він зіщулився на дивані, притискаючи руки до грудей, готовий упасти на коліна. А Бородань дивився на нього байдужими скляними очима і мовчав, наче даючи жертві виговоритись. На стіні монотонно клацав маятник великого старовинного годинника, відлічуючи, можливо, останні хвилини господаря. А той продовжував схлипувати, здригаючись в очікуванні цього останнього жахливого моменту. На дворі постукував м'яч, а тут усе ніби завмерло. Він сидів на стільчику, широко розставивши коліна. Худорлявий, з випнутими вилицями чоловік середнього віку. Заросли не те, щоб зовсім бородою, скоріше добрячою щетиною. Іначе вичікував, коли проб'є відповідна година. А стрілки годинника дійсно рухалися до четвертої. Невже він цього й чекає? Злякавшись подібного припущення, глянув на годинник і господар квартири. Він знову роззявив рота, збираючись щось сказати, але спромігся лише на якісь незрозумілі звуки. Рука його потяглася до серця, а стрілка годинника пересунулася вперед ще на одну поділку зараз бамкне. Але натомість тишу розірвав телефонний дзвінок у передпокої. Такий різкий, що, здавалося, завібрувала навіть картина на стіні. Товстон увесь здригнувся. Бородань зреагував ледь помітним здриганням язів обличчя. І все. Телефон дзвонив дуже довго, і нарешті такий замовк. Але одразу ж дзвінки залунали знову. Господар озирнувся на отвір дверей, наче шукаючи в апарата, що розривається якоїсь підтримки. Жест рукою у той бік, наче натякав на дозвіл зняти трубку, але обличчя непроханого гостя залишалося незворушним. Та ось очі незнайомця нарешті ворухнулися, відновлюючи контакт із оточенням. Він швидко підвівся і рука, що тримала зброю, Повернулася у бік канапи Дико закричавши Товстон упав на коліна Простягаючи руки до вбивці І ковтаючи слова Заторохтів Я віддам, віддам Усе віддам, не вбивай Я знаю, за чим ти прийшов Я все віддам, вони тут, недалеко Але не в квартирі Тут, близько, в однієї людини. Я там сховав, Мене не можна вбивати. Я все виправлю. Тільки я знаю, як це зробити. Більше ніхто не зробить. Ми підемо туди, і я віддам. Якщо треба, її можна прибрати, цю людину. І все. Ніхто не знатиме. Тільки не вбивай мене. Інакше все пропало. Ніхто не впорається. Я намисне зробив, щоб ніхто не зміг. Здавалося, гість, який, вочевидь, уже збирався натиснути на корок, завагався. Не вбивай, з новою силою заблагав господар, повзаючи на колінах. Я віддам. Скільки тобі заплатять за мене? Я дам тобі більше. В мене є гроші, тільки пощади. Бородань сперся однією ногою на стільчик, на якому щойно сидів, поклавши руку з пістолетом на зігнуте коліно. Гаразд, шість тисяч. несподівано промовив він таким тоном, ніби звертався не до господаря а до стін його квартири, і повторив «Шість тисяч». На обличчі господаря миттєво відбився зміст сказаного. «Шість тисяч! Його не вб'ють! Гроші врятують! Йому можуть подарувати життя! Всього шість тисяч!» «Шість тисяч!» – повторював він самими губами. Схлипуючи і тремтячими руками роблячи якісь нерішучі рухи, наче не знаючи, за що взятися. Не встаючи з колін, він поповз ближче до кутка, ще раз озирнувся і заходився відривати плінтус від підлоги. Пальці його зірвалися і зламався нігодь, але болю він не відчував. Якби не тремтячі руки, він упорився б набагато швидше. Але гість нікуди не поспішав і не підганяв його. У самому низу стіни з'явилася щелина менш як пів метра завдовжки і кілька сантиметрів заввишки. «Шість тисяч! Я дам тобі десять!» «Трин!» «Чотирнадцять тисяч! В мене є майже п'ятнадцять! Це все, що я маю! Тільки не вбивай мене!» Крізь щелину з пустотілої стіни перегородки між кімнатами Господар витягав одну за одною пачки грошей, запаяні в поріетелен. Нарешті пачки закінчились. Там більше нічого немає. Він продовжував тремтіти. Ви можете перевірити. В мене більше взагалі нічого немає. Ви казали шість тисяч, а тут все. Він пхав руку в щілину, демонструючи, що там пусто. Фортепіано перебив бородань. Інструмент стояв у протилежному кутку. «Форте... Там нічого немає!» – вигукнув господар. «Я чув, у піаніно часом ховають, але... Там нічого не сховано. Ви можете перевірити. Нічого!» На обличчі чоловіка з пістолетом жоден м'яз не ворухнувся. Не прочитавши з його виразу ніякої підказки, Товстун, який уже сидів під стіною на підлозі, спробував зустрітися з ним очима. Бігме він не знав, що це можна сказати цій людині. Проте перший жах якось минув. «Ну, якщо вам треба, забирайте. Звичайно, беріть собі і його, форте». Він несміливо штовхнув пакет з грошима по підлозі у бік бородатого. Той лише скосив на гроші очі і знову промовив ні до кого. «Гроші не ті. Інструмент також». Господар роззявив рота. «Як? Як не не ті? Що ви маєте на увазі? Це долари справжні, купюри нові. Які ви хочете гроші? Кращих не буває». Шість тисяч карбованців!» Голос незнайомця, як і погляд, був наче неживий. «Карбованців!» – повторив господар. «У мене стільки нема, але ж долари!» Він миттю підхопився на ноги та від хвилювання заточився і мало не впав. Відкривши шухляду комода, витяг з-під білизни інші папірці і нерішуче простяг бороданю. Ось, тут усе, що є, трохи більше, як дві тисячі, але долари кращі. Він заходився відкривати Бороданю Америку, доки той не промовив майже по складах. Це гривні, я казав, карбованці. Карбованці, повторив господар. Тепер у нього був такий вигляд, наче його почастували по голові чимось важким. «Карбованців давно немає! Де, де ж їх узяти? Та й на них ви нічого не купите! Зараз вони вже не ходять! А ось долари!» Напевно, він вирішив, що кілер не сповна розуму. Тон Товстуна став запобігливим, наче він хотів підлеститися до того, хто погрожував йому зброєю. «Фортепіано також не годиться!» Без жодної емоції промовив гість. «А? А яке вам потрібно? Україна чорне!» «Це краще!» – захоплено вигукнув Товстун, наче в нього лише тепер прорізався голос. «Це Петров! Найвідомішої фірми! Воно новісіньке! Його не можна навіть порівняти з Україною! Тут таке звучання я вам зараз продемонструю!» Ви так мене перелякали, у мене руки тремтять, але ви тільки послухайте, як звучить.